Вітер поворушив їх, шурхотом погнав по асфальту. Листочки, листочок. Не розумом, а порожнечий в серці відчув, що може пошурхотіти з ними. Вітер, він дуже і безжальний. Треба йти. Але куди йти? Куди не ті, де щасливим вже не буде. І все це через літопис. Якби не літопис, з ним би нічого не сталося. Він би не знав оцих шматувань душі, мук совісті, плутанини в голові та в серці. Воднораз із кожною хвилиною дужче і дужче осягав обшир втрати. Втрати літопису для науки, для нього самого. Неначе потримав у руці хвіст жарптиці. І ось її в нього забрали, кудись поділи чи вбили. Ще почуває шовковий шелест пір'я у руці, медовий звук її голосу. Лагідний помах повітря на обличчі від її крил. І вже її немає. Немає і не буде. І її замкнено до сталевого сейфу. І невідомо, чи той сейф колись відчинять. А може великої, крилатої, схожої на барвисту райдугу гужар птиці вже й зовсім немає? Може на дні сейфу лежить тільки купка сірого попелу? Епілог. Тридцять чотири зими збігли з високих круч каламутними ручаями в Дніпру. Тридцять чотири весни прошуміли над землею. Вони принесли Зайченкові багато радощів, утіхи і не менше прикрощів та смутку. Він захистив дисертацію по тій таке темі – Коліївщини. І в тому ж ключі, в якому писали та захищали свої роботи десятки радянських науковців до нього – Отримав ступінь старшого наукового співробітника. Працював у відділі історії феодалізму Інституту історії. Отримав від академії двокімнатну квартиру, в яку привів молоду біляву дружину, студентку філологічного факультету університету. Одначе, одначе, ніщо в світі не минає без сліду. Лишився він від читання уривків літопису, від розмови з чорним, від власних тяжких роздумів у душі Олега. І коли трохи запрозорило небо, він надрукував кільканадцять заміток, статей і статейок, розвідок з української історії, у яких не все влягалося в чіткі, тверді, отшліфовані ідеологічним гемплем, визнані за 40 років розвитку радянської науки єдиноправильними рамки. З ним делікатно сперечалися колеги, його кілька разів підправляли на відкритих партійних зборах інституту. Відвертої крамули антирадянщини в його писаннях не знаходили, а тільки помилки, відхилення, непорозуміння. Йому пощастило, бо хоч і знався з деякими шістдесятниками-дисидентами, особливої дружби з ними не водив. На їхні зібрання майже не ходив трохи з обережності, а трохи віднікольства. Народилися одне за одним син і донька, отож надопити його не викликали і репресивних заходів до нього не застосовували. І все ж, 1967 року його, а з ним ще четверо науковців відділу феодалізму, серед них двоє жінок докторів наук, скоротили з роботи. І ні на яку наукову, Викладацьку вузівську роботу його ніде не брали. Одного разу запросили до відділу науки ЦК КПУ і запропонували високу посаду завідувачого кафедрою історію пединституті в Приживайську. Одначе він не захотів міняти синю Дніпрову воду на голубу і сиккульську, пославшись на те, що погано знає історію Сходу і зовсім не знає киргизської мови. «А її не треба знати», – сказали йому, – «там, як і всюди викладання проводиться російською мовою». «Скоро всі советські люди будуть розговарювати на общепонятному язике – русском». Ясна річ, Олег не став сперечатися і пішов. Він протинявся ще майже три роки в пошуках роботи. Жили на куцу вчительську зарплатню дружини. Перебиваючись, як бувало в студентські роки, з помідорів на хамсу – Врешті йому вдалося влаштуватися вчителем історії в одну з київських шкіл. І вже аж у середині 80-х, коли в країні знову трішки-трішки повіяло вільглим вітром, перейшов на роботу в Київський інститут культури. А в кінці 80-х захистив докторську дисертацію Більше на у дружині, аніж собі. 58 років. Через два роки на пенсії. За весь цей час йому чи й вдалося прилаштувати вдруг кілька куцих заміток, інформативного характеру. Одначе наукової роботи Олег не припиняв. Його не могли позбавити допуску до архівів, і він звершив велику дослідницьку роботу над архівом останнього Коша Запорозького і 1991 року опублікував її, зробивши сенсаційні відкриття в науковому світі. Того ж, 1991 року, передвечірній пори, Олег Зайченко стояв під густим маєвом жовто-блакитних прапорів і корогов у позолоті на Софійському Майдані. І хоч Богдан на коні з похмілля ще показував булавою на Москву, хоч ті, хто виголошував з помосту палки промови, ще послали молодиків у напіввійськових строях на дах будинку прогнати хлопчаків, які вивісили там гасло «Україна без Москви», хоч ще злякано оглядався на всі боки дідок, у прим'ятому капелюсі, який стояв поруч Олега. А вже бані Софії в променях призахідного сонця розквітали золотими надіями. І не було там жодного променя майбутніх кольорів зневіри. І Олегові здалося, що в ньому самому засвітилася кров, а всі людські обличчя на Майдані – це одне світле обличчя свободи. І незвичними були акорди «Ще не умерла» і безбоязненими вишиті українські сорочки та кроватки на парубках, І ніколи раніше не бачені три зуби, налацканих піджаків, і розкута молода сила в грудях. А потім посутеніло, і всі разом, тугими, хоч і нешикованими лавами, рушили по віру та відвагу до пам'ятника Шевченку. Мабуть, отако йшли перші гайдамаки, майнуло в радості.